Második rész, tizedik fejezet Terbanks megőrül Terbanks békésen szundikált önkéntes sírjában, amikor megszólalt a telefon. Haló, itt felügyelők kívülről! mondta az ismerősam. Nem tudok bejönni, express levele jött, felolvassam. Tessék! Tisztelt uram! olvasta Drive. franker írok, ahol az éjszakát töltöttük én, megfáb és Mézi. Közlöm önnál, hogy a délután folyamán átmegyünk a Greenbe és megesküszünk. Kérjük az ön atyai áldását Fridjünkhöz, amelyet az akadályt nem ismerő igaz szerelem hozott létre. Késcsókkal, szerető veje. A levelet reggel adták fel franker tette hozzá Dráj. Ezután egy hörgő hangot hallott a vonal a másik végén, majd ordítás. Valaki rángatta a vonalat. – Engedjenek ki azonnal! – üvöltözött Terbanks. – Menjen a kulcsokért! Rendelje ide a kocsimat! rohanjon, Nyissák ki! hely! Drive megpróbált ellenkezni. – Nem helyes oda mennie, uram, amikor… – Mi? Nem helyes? – bömbölt Terbanks. – Menjen a kulcsokért, maga ember, Nyissák ki! Haló! Felhívom a miniszterelnököt, ha? Drive rohant. Az elnök és az egyik igazgató víkenden voltak, Londontól távol. A harmadikat szerencsére megtalálta. Amikor végre kinyitották a páncélajtót, egy teljesen megváltozott örjöngő terbenkzt találtak ott, aki keresztül tört és taposott az embereken, és meg sem állt az utcáig. Ott fejbevágta a sofőrt, és beugrott a kocsiba. – Szákuljon! – lihegte. Benzön és Mézi egymásnak háttal ültek a kocsmában, és már egy órája nem szóltak egymáshoz. Mézi pukkadozott magában, és türelmetlenül topogott a lábával. Hirtelen odafordult a férjéhez. – El vagyok készülve rá – sziszegte –, hogyha apa idejön, és maga hozzá mer nyúlni, akkor én leszúrom magát, érti? A férfi nem felelt, a körmeit nézegette. Ugyanekkor kocsi állt meg a fekete macska előtt. Mr. Terbanks leugrott róla. A podgyásztartóból egy Vennington Lászket nevű újságíró kászálódott le. Terbanks berohant a kocsmába. Vérvörös, felfújt arccal bámult a fiatal emberre. Megtörtént, hörökte Meg, mosolygott a fiatal ember. Terbanks ekkor kövérségének minden súlyával arcul csapta tenzőn meg febet. Vennington Lászket felordított a háttérben. – 7500 fontot nyertem be pillanatban? – mondta. – És nehogy letagadhassa, fiatal óriás, megyek és megtelefonozom a szerkesztőségnek. Terbanks kimerülten roskadt egy cégbe. Ennyi izgalom igazán sok volt neki. Ha valaki az utcáról benézett volna, órákon át nem látott volna egyemet, mint hogy mézi ott koporog az apja ölében, és hevesen gesztikulálva magyaráz neki valamit, egy a sötétben hallgató fiatal emberre mutogatva. – Ugyan kérlek! – mondta végül Eszter Terbanks. – Mit gesztikulálsz folyton az órom alatt? Rettenetes! A görögök tudták, hogy miért csinálják kéz nélkül a millói vénuszt. Tenzon felrezzent a sötétben. – Ne kompromitálja magát, szőr! A görögök kézzel együtt csinálták a vénuszt. – Lehet, de később mégis letörték! – állapította meg Terbengs. És ha Angliában volna törvény, mint ahogy nincs, akkor magának is letörnék a kezeit. Mintha a saját szavai lázították volna fel. Terbenks most leröktem az öléből, és vérvörös arccal közeledett Tenzön felé. Különben is, én pénzember vagyok, és ipartelepeket létesítettem, és nem értem rá a görög művészettel foglalkozni, mint a magához hasonló léhűtők. És a legszebb az egészben, hogy ezek után még maga mer gonyos megjegyzéseket tenni rá. Az ember esze megáll ekkora elvetemültség és cinizmus láttán. – A papának igaza van, – mondta Mézi. Én nem tettem gúnyos megjegyzéseket, – védekezett Tenzon. – És különben is. Én önt soha személyében nem bántottam meg. Ön szimbólum volt, a könnyűtelenség és kapzsiság szimbóluma. Én ezt a szimbólumot ütöttem meg, nem önt. – Nem engedem. – Nem önt. – Engem nem. Tenzon teljes nyugalommal ráztal a fejét. Mézi ismét megszólalt? tenzőnnek igaza van, mondta.